اینا دلکہ وضاحت کی لم یبلو واحد من فرسان حضر العالم مشارہ دائی وضاحت کی کولہو لم تبلو لم یبلو دے زکا اغا نسخہ اغا مطنہ برابر دا زکا فائل والا واحدن دے انو مخ کے نتتتکیقات لفظ ددا دینا مخ کے ما تتتکیقات عامدتن لم یبلو ترکیبی ہے سیت سر خبر چه صفت و تدقیقات این دا صفت دا تدقیقات این دیو پی اشکال عزیز چه علی کا موصوب صفت کے آغا مرجع پکار دا دلتا ہو پده لم لبلو واحد من حاضر العلم کی داس زمیر نشتا چه اغا رجی اچا دا اشاره دارین هم جواب برده چه آغا آئی چه ده مخذوف تین اغا ها زمیر دین مفهول ده لم يبلو, مف... يبلو ده فارم مفهول ده چه مقدر ده وراجه ده چهتا تدقیقات تا نمتن که ومانا داشه نم معا تدقیقات سرد ده تحقیقات هنا عام آن ازت اندازه پتی اول چه چه افتی تحقیقات لم يبلو ها چه ندره سیدل ده تحقیقات تا واحدن یوتن من پرسان حضر العلم د شخص وارانو ده ده اعلم نم وده کسی مانا شو ندازه کوئی کولو هون یبلو مراد له البته راجیو د نشته عید نشته په صفط کې محذوب علم یا ها فرسان علم الاصول الى هذه العاده من الزمان اول مراد دغه مطلب, بیانی مطلب دی یو مطلب دا کښې چې د علم د تحقیقات او د علم اصول چې کوم عالمان دي د عمره منتعاته ما کوم ذکر کړی دا په زمانه کې دچا اصول دمره شوه نه دین تاسو وګورئ د دې مې جملې کې د و pues منا منا. منا تدضل منا تدضل م مطلب ته وګورئ او المراد لم يصل رسان هذا العلم الى تلك الايه ته بدل من التدقيق ال توي او داسوې من التدقيقي نو بيان چې کوم دی د سپټ او د مسوب مطابقت پیدا شو خو ته دمر کدرکار او ش چی زمير راجي کول پکارو او د زمير ک زيد زمير من التدقيق اسم ظاهر را زمير پزای اسم ظاهر را تدقیقات تا خوزمیر راجع کل پکارو تدقیقات تا منت تدقیقو اوہ تدقیق لپزرالو خوزمیر امت راجع نکو نو دی کے وزد زاہر را لپزید موزمر باندی راجع کل زمیر پکارو امانگ اسی زکر کو اسم زاہر اوہ تدقیقات اوہ تدقیق مناسبت پیدا شک اگر ہم جائیں اول مرادو یا مراد چلی لم یسل دار چلی لم یسل ن اش شخص صوران كلك عالمان د علم الا تلك الحياتين دك امتحان د مشره تحقیقات ذکر کړي دک امتحان نه رسیدلی من د تحقیقې تحقیقاتو کې نه پوهه شو بیا من د تحقیق لوز من وجه ظاهر من وجه ظاهر لو وجه ظاهر نه موج علم مرتظر څه باندې د ضمير باندې بیا مې مطن کیلئی لم یبلو واحد من فرسان حضل علم الى حضل عمد نوی رسو دلو دکلکو عالمانو دو دی علمنا الى حضل عمد دی انتحادا لم یبلو پس لکے پا متعلق کے اغاق الالہ اگر امزر انتحادا لگنا بلا را یبلو دی متعددی کلو دی پا الاسر حالانکہ دی پا الاسران نمتعددی کیا خبرم زين درا له له دې ده يا خدا دې دا چې دې دارک ده دا اصول والے لم يسل سر لك څنګه چې ماتن واغستو اول مراد لم يسل برسانو ازل عالم دې لم يبلوه پمانه ده لم يسل عليه او ده لم يسل فسلك اراد ازي لم يسل ال وسلي اله يسلو كله وسلا يسلو فسلك اله رازي نو لهذا ده لم يبلوغ چې ده متضمن ده معنا صول او انتها ل او انتها او صول فصللك الرا ترك ز او تععدية اللو او تعادية بلو الاسرة بجا دووج جووج لم ييبنا بما الأصول والتهها لما صول او انتها سر لم يبل لم يصل او لم يته بشي لم يصل لم يته ننظر صلة منمنتات او نظر لم يصل یو تن دا علمانونا الى هاز الامده دمره قدره تحقیقات اتاو دمره انتحا تا یو کس نیرسیده او دین پاس لما علم چیز تزمین نکاروالی تزمین دی تا غیلی کیجی لم یبر شو او مانا بانده واخلا دی پاقبله مانا بانده واخلا او در دنه تبعن او ثانيا یو بلا مانا واخلا خبران چاہیم ترالا چ هغه معنا باندې دلالت د کجر دا د الای کوي اغه بنځل هر څګل الای کوي حال کې چې هغه پیله غیر مذکور چې کما معنا د لم یبلونه سالویت اورلي هغه د لپاره کېدو ګرځم اره دا پاتې ورځم کېدو ګرځم دې ته تضمین ویل کې ذکر کې او فعل په د فعل نواله اختلاف معنا حقيقي والد یوم فعل فعل ذکر نه کې زکر کی او بیا اغا فیل غیر مقدرہ اغا فعل فیل مذکور دفار که یا یادا فیل مذکور دفاری غیر مذکور دفار سوگرز که دوگرز اگر امجرین تراؤلنو پلنانده طریقه بانی بتا سر دو افعال و مانی او دا دین با مبچی جدیو پیل نبا مانا حقیقی او مانا مجازی دوارا وان نخلی وداثي كار دونکو چی دغه مېبلوه خپل معنا شي او الی هاذل امد ته چر ورسه نه دلته بر او داسه واصلن ومنتهيا لم يبلو واحد نارسه دل یوتن پداسحال کی واصلن الی هاذل امد چی اگر رسیدل دکا صدا دکا دمر کدری تحقیقاته یا واصلن دغه منتهيا منتهيا چی اگر رسیدل الی هاذل امد انتهاک انتهاء انتهاء رسیدل کی الی هاذل امد ته د مرتبه کی خبرم زه انترال مدى الى هذا الامد تدي تبيا وسلم يا منتهي ينوب اس او ذا وسلم يا منتهي ان تدى بدا واحد الحال شي مدى الى هذا الامد بدا اك واصلا ترى مالك شي ددي بزان لما ناشي هذا لم يبلغه زان لما ناشي او ذا غير مقدره شي مغروب اس ضمن غير بركيت وبردون داغي دال لمسكه حال كراي برمتير وبرزو ديذا وتادیهۃ البلوه ان ذم کار ته تزمین کول شه د سره بیا خبره ذکر کړه چې د معنا د اصول او انتها لري ذم کاردا تزمین نمبر کی کار غسته شه وتادیهۃ البلوه وتادیهۃ البلوه په لاره سره بیا نه هی دغه زول د د بلو نه به معنا د اصول او انتها په معنا د اصول او انتها سره متن ته بار اوپر سمته حاصل کتابه بالتوضیح دا پکښته امره جان دا نو قولو قسمتو حضر کتاب جواب الامما دا جواب الامما لے نو را جواب دا کم الامما لے دا جواب الامما دے مدن کے دا کل امما نگی لما تیسر لی اتمامو چه اتمام او شو نسمتو خدا زین کی کئره جداد اغیر جواب الپرزی فکم ارسخو کے جدادو نیشتو رہے خبر امزه انترالا فکم نسخو کی جداوو دا دا, دا, دا پر جدا جزا کرزا دا لما پر دا پرا جزا دا جزاو دا شرط پر مسکر رازی. و رازی نرازی او بازو نسخو کی دل تلکدی نسخو جعلتو ہو لما تیسر جعلتو ہو په دک اصلا جزاده او سمیت دغه ورات کوي او منت علامه کلفاز منت او دا په ورځه نه بل دغه بعضو مسوقي دک کی وو نشته اصل جزاده دک را او دا وسمت په دک جزابه نصیری ورات کوي نو په اعتبار سره چې دا وو وال دا وو په بعضو مسوقي دک الفاظ نشته او دا وو نشته نو ډایرک سمیتو د لما سره د پارسه کولی شي چې کله الله کله تسهیر اتمام ما دره کسمیت مولونکو هو اگر ہم ذهن دلالا نصحیشو او چکمو الپاز کی جعلوشتہ اغیسر وو نشتہ نبیان سعیدے لما تیسر جعلتو وسمیتو لما تیسر جعلتو وسمیتو جعلتو وسمیتو پاہ باندھے یوگل باندھے کا اد لما تیسر دپارسکا جیزا او چکمو نسو کسی بدو جعلتو سرم وو دے او دو سمیتو سرم وو دے ندکو جعلتو سر جکم وو ندام انا كون کي د سارق ته د جزا ګرځول نه دلما ته سره لږه ابرمزا ان تر لکان لہذا به د غي د پر جزا ګرځول نشي ځکه مسکفصل موجود دي د شرق او د جزاء کې مشاور هو کومو صنعت عزل کتاب جواب العلماء دا جواب د العلماء لمت سره سره کلی کې چې پته لکي چې دا کم لما وش بنا خبره کوي سميتو هازل کتاب د کتاب کشارې او خبره کوي کتاب الان جمع ته شل په ری ذکر شوی دند د ویل په کار وو سميتو به توزیح کتاب نه ویل په کار بل کس ویل په کار وو سميتو په توزیح کتاب ظاهر نه ذکر کول په کار توزیح مخ هر کله چې ظاهر سره نصانیان ذکر کول شي په سره په زمير سره هلنکه کتاب مشاریح داغیر پر نقطوی چې اصل کتاب مختصر معنی کې ویل دي چې ود ضمیر کول شي په ځاد بانی ظاهر باندې شو همات په نقطه ونوي لکه دا مختصر معنی دا خدایته په نقطوی لره نو آغه نقطه ته و نو کلا او وزن د اسم ظاهر کول شي په ځاد ضمیر باندې او اسم ظاهر کې بیا مختلف ډول شی پاره کې کلا نه اسم اشاره ډول شي اځه اسم شي دا داغیر پر نقطه د کمال عنایت ینه چیکن مخک شه تا ذکر کړل دي بالکل ته نور نه په اشاره سره ممتاز کړي ځکه په زمینه کې صرف ذات ته اشاره راشي زمینه کې زمیر کې صد راشي ذات ته اشاره راشي او په قسم اشاره کے ذات مال او سبب ته اشاره راځي اشاره کې اشاره راځي ذات مال او سبب ته اشاره ده نو ذاتم جوځ سره سر د دین او سبب ته اشاره له سره د دا کتاب د نور نه سمعت حاضر کتاب معلوم کی خود دک کتابه موصفه لپاره دک صفات باندې بالتوزیفه سره په توزیفه سره اسم ذمیر کی صرف ذات ته اشاره راځي او دغه وسره وسره صفات کمسي اشاره راځي او بلکل صفات د نور نه ممتاز کیږي دغه والا کار کی ذات ته اشاره راځي صفات ته اشاره راځي او ذات او صفات د نور نه په اشاره سره ممتاز ګرځي خبرم زه اندره لدین چې توزیع د ځانګړې عبارت ته ووځه ای که وو سره په جواب لم مات عبارت ختم شوه نو به شروع شه شو. ووځه اسم الاشاره ته ووځه کشدش می شریف د ځانګړې معنی په کمال لکمال ال عنايته د لپاره د کمال توجه بتميز هی به جدا کول د توضیحات د نور کتابونو نه د توجه کمال د توجه ورکړی جدا نور نه ممتاز کتاب دی دی ته لکمال کمال چې تمیز نور موجوده کول دا خبر هم ختم يبوس التراسكي جواب ورکه لما لقبوت ثاني لثبوت الاول فيبتذي سببيه ما ذكرا بعدو بعد لما سببيه ما ذكرا بعد لما بتسميه الكتاب بالتوزيع كما وجهه قال قد يوجدك لما تيسرا دج كم شرط و سميته او شرط او جزاء كلك لما سر ذكر په کې قانون د له چې ثبوت د ثاني د وجد ثبوت د اول نه ینه او ونج کنده سبب دیس د سبغ وی د پار د ثاني نو مطلب دا چې قانون علما توضیق کی خود د صدوتینه د دکه اولنه خبر لمس لمما تيسر لي اتمامو دکه چې عبارت د دکه وجنا او لمادانو کې ور ودی کې پما وجو د دې مناسبت سره خبرم زنه درازي هر کله چې لمعه استعمال شي او د هغه جزاره شي نو د لمعه ناحی رستم شرطي دې سبب وي د طاره دا جزاء نو مطلب دې دا چې تسميه دی کتاب تسميه دی کتاب په دینو سره د دک کوي نشوته دې شرط د وجنه لمعه ته سالي اتمامو په پما وجه هو دې وځه او وضاحت څنګه لري د اول سببیت را تر تواضح کا د دې اول سبب یې په طاره ځاني وله کتاب کې ودددی ووجه صدا در شرق سببیت را تصابد کرده اتراز مطلبو اغدال خبرمجی انترال آنجا پوششی پہلکتا وقشید ها فین کلتا کچھتو اتراز لما لثبوت الثانی لما سر ثبوت دی سانی کو لیشت ثانی کو لیگه جزا لما سر ثبوت دی سانی کو لیشت جزا کو لیشت لثبوت الاول شرق و لعلت و سبب و لثبوت الاول دو جد ثبوت دی شرقنا نو پېک تزيز تقاضا کوي سببيه تماذو کرا پېک تزيز د لمتہ کاځکې سببيه تماذو کرا پېک تزيز سببيه تماذو کرا بعد لما نو تقاضا کوي پېک تزيز ثانوي تقاضا کوي پېک تزيز تقاضا کوي بعد لما تقاضا کوي د سببيه د ان شي بعد لما چې ذکر کړي شی بعد لنمانه مد <متحدث> ته کوي دا اوله تقاضه کوي پک تزيد دا اول شي نه د ثانی کې هم پک تزيد د ثانی تقاضه کوي دا جزاء تقاضه کوي سببيه تمازه کړه سبب ید اغه شی ما ذکره بعد لمر چې اغه ذکر پليشه درست د لمانه دا د ثانی تقاضه رسکې له تسمیه د کتاب د پاره د تسمیه د کتاب د توزیه په توزیه په پماره جهو د له وجه سره دا اول سببيت ثابت کړه چې دا اول څنګه سبب د لپاره د ثانی نو جواب ورکړه تا من کې خدای نه چې التوضیح حل عوامز التنقیه التوضیح دا وزح دا وزح حت په حل کول او هغه د مغلقه زین رتنقیه حل عوامز التنقیه دا وزح حت د فرض او سخت او مشكله زین رچه د تنقیه او ته د شرط و شرط مرس تو بور دا چکم تسمیه دا آغا سبب دیکن و شرط مرس تو ذکر دی لما تیسر لی اتمامه علا تعریفات و حجج موسط و تعریفات مرسعات او دا دمر سفات چی دی تحقیقات دی پکی تطفیقات دی پکی حجج دی پکی نا پده سر توضیح رازی دا شیزونا تعریفات ذکر کول اور تحقیقات ذکر کول اور حجج ذکر کول دا دا توضیح د پا دیسر گراند زینو حل کیویی بنا لہذا دا شرپ نروس تا چی کمی خبری ذکر دی آغاز دا او دا وضاحت تا سبب کردے دیش تو تولیح دا وضاحت تا پار سببو کہدے شی لہذا دا اول سبب یہ دا پار دا ثانی آغاز سیده ابرا ہم ذہن ترا لگا میرکا خبرہ کئی اجمالی دوری کن تو ایزا و او او او او او او او او او او او او او او او او او او شرحہ ان مدارص صفات چې ذکر دی, پیدا زکر دی. دا ذکر دی دا شرح ذکر دی او د کصفات چې په چا وګوري نو دا د توضیح د لپاره سبب ګرځي دی حاصل دا کړي زمير په اذن ما تيسر لي اتمامو کې هو زمير هغه شرحه توضیح کرا جېد الموصوف چې دا کا توضیح موصوف ته بيان هو شرح او مشکلات المشكلات دا شرح د مشکلات او تنقيح ته شرح فرح لمشكلات التنقيح وفطح للملكاته او ذا كلاول لده پارت تنگ وزاین لای و, و اتمام مثل هذا الشرح او تمام وال مثل ده شرح سرده استعمال ده شرحنا على الامور المذكوره في امور مشكوره مراده تحقيقاته وتاريكاته ووجيجدي يسلوه سببا شرحه پدک کی پیت دانش او ده خبر بگی وی يسلوه لري ده شرح دا شرح صلاحيت لري سببا ان چې دا سبب شي لتسميته لتسميته لتسميته د تسميره د شرح نوم کې هدل له شره د توضيح کې حل عوامد التنکیم په توضيح سره چې دا حل د پرده تنظیمونو د تنکیه ولحذا اول یغی سبب یی د پرده ثانی زکات ممهو کی هو زمو شرحه اور او قصیده سپات د شريده شرحه چې پدکه کی پیت دانشوا لهذا دلنم کې هدل د دکه صفات د وجی ناصری Бастер. Я